היפופוטם! החברה העירונית בשיתוף מחלקת תנועות הנוער מגישה את הסרט כלבם של בני עקיבא היי, רוצה לבוא לפעולה בתנועה הערב? אה, לא כל כך. למה לא? תבוא, מה רע אצלנו? אה, שמעתי דברים לא מה, מה שמעת? מה לא בסדר? כלום. כלום, רק תלכו מכאן. אתה לא רוצה לבוא לפעולה של בני עקיבא? פוסטו! תשמע, אתם מה קרה ליוסי זוכנר? לא, מה קרה לו? מישהו טרף אותו למוות בליל אמש בחצות. וואו, שוב. טוב, אתה בא לפעולה היום? אה, אין לי זמן, יש בטלוויזיה את הסדרה שאני אוהב, קהילה. על בית ספר לקלייזמרים בניו יורק. קהילה, זה משהו טוב. בעצם אני אבוא, למה לא? יופי. אז מתי הפעולה? הלילה בחצות, בבית הקברות. יואו, מה זה? רק אני הגעתי לפעולה של בני עקיבא. אין פה אף אחד, בטח עבדו עליי. סתם הפסדתי קהילה, ואת הסדרה אייר על קורות בית חולים בחודש אייר. אולי... מה אתה נבהל? אני שלומית המדריכה. אה, אני, אני בחושך חשבתי שאת... תגיד לי, למה הפעולה בבית הקברות? כי אנחנו רוצים להבטיח שיבואו עם כיפות לפעולה. תראי, כל זה לא נראה לי. בזמן האחרון אנשים נעלמים ומספרים שכלבם של בני עקיבא טורף אותם, ואיש לא יודע היכן הוא מסתתר. כזה. אני לא רוצה לבוא לפעולות של בני הוא היה חייב לבוא! זאת את! את כלבם של בני עקיבא! כן! ואת הרקת את יוסי זוכנר! היה לו שם טיפשי! הוא היה חייב ללכת! <אט> אתם רעים! אתם רעים! לא נכון! אנחנו רק רוצים שתבואו לפעולה! הנה סרוג לי על הכיפה! כלב טוב ירושלים! <אט> מה זה? זאת אזעקה של צער בעלי חיים! שלום, הכלב הזה שלך? לא, תיקחו אותו כבר! תיקחו! בואי נה בואי נה בואי נה! שלום, כאן משה כפושטק. בקטע האחרון שמענו את החבר'ה צוחקים על תנועת הנוער בני עקיבא. אז קודם כל אני רוצה להרגיע בקשר לזוכנר, הוא לא מת, הוא לידי. יוסי, תגיד משהו? טוב, הוא פה. עכשיו, בקשר לחבר'ה האלה שכתבו את המערכון הזה, מתי הייתם בבית כנסת בפעם האחרונה? צוחקים על דברים שהם לא מבינים, פוחזים ומופקרים. אני, שגדלתי במקווה ישראל, יודע מהי מסורת ומהם ערכים אמיתיים. מקווה ישראל, המקום שלי. מקווה ישראל, מקום לגדול בו. תהי לי לי. Such marriages <laughs> as we want to to to to see what planned in and